Raduj se dcerou Sionská a já se jej dcerou Jeruzalémská. Hle, tvůj král přichází k tobě. Je spravedlnost a pomoc. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě a prosím zvlášť děti dopředu. Hned vám ukážu, jak to uděláme, ale zatím... Vyštěk půl vítám, yeah. Yeah. Vstupujeme do adventní doby. Mm -hmm. A advent znamená vlastně co, Fáňo? Začátek vánoč. Těsně vedle. Mm -hmm. <laughs> Vánoce začínají teprve za měsíc, že? Ale mm -hmm. advent je příprava na Vánoce. A to začíná dnes, že? Dneska první advent, pak druhý a Třetí advent, čtvrtý advent. A Já myslím, že až skončí až budu zabalit všechny seslíčky, že pak za den bude Vánoce. Jo, to bychom chtěli dneska už všechno zapálit na jedno, uslavit Vánoce, mít ty dárky. To ale tak jednoduché to v životě není, že? Je potřeba si připravovat. Všichni se připravíme na to, aby Ježíš mohl přijít k nám. A už ti staří proroci v Bible říkali, že přijde, on přijde a připravte se na něj. Bude, ten, bude to potomek krále Davida. Tady máme Davida tam. Davida. a potomkste jak jste rodině těch Davidů bude králem v Izraeli. A dneska zahajíme tu dobu, když se intenzivně chceme připravit na advent. Slavíme bohoslužbu, to k tomu patří. A patří také k tomu, abychom sami sebe zkoumali, co třeba v nás ještě překáží k tomu příště, Přijeme, tam, Tak Ježíš se má narodit v ale a má se také narodit v nás. Aby se to mohlo stát, tak se stišme chvíli, aby mohl Ježíš být našem pánem. Brevní svičku na adventní věnce rozsvítíme jako znamení víry a s tím prohlašujeme, že Kristus jako světlo přijde i do našej tmy. Jeho příchod tehdy dává nám důvod, abychom spolehali na něho mu. A teď prosím děti, aby se tady postavili. Lindo, pojď také. Nebo podívej se na to. No nemusíš, nemusíš. A... Začíná tady, um, ty světlo, předáváš to druhému Davidovi, nebo jo, už uděláme to tak, jeden, dva, tři, čtyři, jeden to předává druhému. A milí bratři, milí sestry, tak to má fungovat, abychom to nezatajili, na koho čekáme, abychom jedno, jeden předal světlo druhému. Svítíme světlo na adventní věci. Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jméno hospodinově. Hosana, na vysostech. Poslás. Králem. Přicházíš k nám v Ježíši Kristu, svém synu, bez zbraně a přesto silnější než všechna moc světa. Proto slavíme tvůj advent, tvůj příchod. Prosíme tě, ať nám tvé slovo a svátosti dodávají síru a odvahu i v tom novém období, i v tom novém církevním roce. Ty jsi naši pomoci nyní i na věky. Amen. Posadte se, prosím, a uslyšte první čtení z listu apostola Pavla Grzímanu. Nikomu nebuďte nic družný, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil základ. Před přikázání nezcizoložíš, nezabíješ, nepokradeš, nepořádáš a kterákoliv jiná jsou zhrnutá v tomto slovu milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Láska neudělá blížnímu nic zlého, je tedy láska naplněným zákona. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil, odložme proto skutky tmy a oblecme se ve žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravost, nemravnosti a bezústnosti, ne v svaru a závisti, nebož oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Vláze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je Hallelujah. to už první 21. kapitoli. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Petfáge na Olivově hoře, poslal Ježíš dva učebníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a sní ní oslátko. Odvažte je a přivedte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten, je, ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústí proroka. Povězte, dceři Sjonské, hle král tvůj přichází k tobě tichy a sedící na poslici, na osládku té, které je podrobená jim ú. Učebnice šli, a učinil, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici a oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiný osekávali ratolesti stromu a splali je na cestu. Zástupy, které šli před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovů. Požehnání, který přichází ve jméno hospodinově Hosana na vysostech. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Vrací, milé sestry, víte přece, co znamená tento čas, píše apostol Pavel. Opravdu víme, co znamená tento čas? Začal advent a říkáme si, ještě čtyři tydne do Vánoc. Právě jsme to také slyšeli od dětí. Teď už to začíná, díváme se předu, ještě čtyři a už tam bude. Ale myslí apostol Pavel toto, příprava na Vánoce, myslí na mnoho vyřizování Honza dálky, vánoční besídky, koncerty, charitu, myslí na termíny, které se ještě v tomto čase musí stihnout. Co znamená tento čas pro mě? Doba před Vánocemi znamená hlavně nemít čas. Mám dojem. A právě tento adventní čas se stává opakem toho, co Pavel asi myslí. Stává se z ní párný valec, který... Všecko převal, co je, veškerou přípravu duchovní. A Pavel nás vyzývá, abychom si uvědomovali, ve kterém čase žijeme. A právě na to nám nezbývá čas. Milí bratři, milí sestry, advent je příchod, ale ne příchod 25.12. Pavel myslí na Příchod páně na druhý příchod na konci času. Doba v adventu pro Pavla není doba před Vánocemi, ale taková zvláštní mezidoba, ve které žijeme. Mezi Jižíšovým vzkříšeným a jeho druhým příchodem. A v této mezidobě probíhá život věřících křesťanů. A když to pojímáme takto, vlastně celý náš život je advent, čekání, radostně očekávání příchod, příchodu páně. V této době žijeme. Naše život se zakládá na tom, co se ustalo o kterém se víme. Zakládá se na Ježíše, ve kterém se Boží láska zjevila všem lidem. A zároveň náš život v této době se orientuje na to, co ještě není vidět, co teprve přijde na Ježíšovu věčnou vládu. Žijeme v adventě, žijeme v mezidobě. Žijeme v době, když už víme, co se stalo, to se už vracet nedá. Ale přece apostol Pavel nám to chce připomenout. Nezapomeňte, ve které době žijeme. Totiž někdy to tak ani nepocitují. Ale je to tak. Čas postoupí a už se nevrací. Nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili, aposto, píše Paš, a píše Pavel. je to pravda. A můžeme být, můžeme být z toho rádi. Od té doby, že jsme se v křtu spojili s Kristem, jedeme dopředu. I když máme někdy pocit, že to spíš nahoru, dolů, nebo stály jenom opakuje věci v našem životě, anebo v lidských dějinách, jako bychom ty chyby chtěli opakovat tisícekrát. Ne, jde dopředu, věřte tomu. Se svým křtem jste nastoupili na vlak, který nikdy dojde do Božího království. Už jste na to můžete vyskočit z toho, ale nemůžete už zastavit tento vlak, který vede Kristus. To, milí bratři, milí sestry, je ten čas, ve kterém žijeme. Proč je to tak důležité si to uvědomovat, se připomenout toto právě v adventní době? Zaprvé, že vím, že den se přiblížil, píše apostol Pavel, za druhé, když to vím, tak si odvažuji také hledět dopředu. A to nám pomáhá v životě v této mezidobě. A za čtvrté nám do našeho života nese to přímo Boží lásku. Tomu chci něco říct, to první Noc pokročila, den se přiblížil, píše Pavel. Už svítá. Už to nebude trvat dlouho. To je v první řadě povzbuzený, když to vím. I když jsem uprostřed noci, je tma, ale vím, že to už dlouho trvat nebude. Když vidím jenom co to tm, tu tmu, tak můžu mít deprese. Můžu být zklamaný, můžu rezignovat nad zlým v našem světě a nad tím, co vidím v sobě samotném. No všem, v tuto dobu mám vědět, že to nebude trvat nekonečně. To nebude věčně. Věčně bude něco jiného. Možná, že se to stává občas i vám, že se uprostřed noci probudíte. Kolik asi bude? Ještě bude uprostřed noci, nebo už má smysl vstávat oblikaci. Nemám hodinky tu, nevidím, nevím, kolik je hodin, ale když už vidím na východě, Svítání, tak už vím, že má smysl už vstávat. Už můžu odhadnout, že to dlouho nebude trvat. A to pro apostola Pavla je znamení, je povaha adventní doby, že už je tu něco vidět. Není to čas před Vánocemi, ale je to čas. Kdy příchod Ježíše do tohoto světa, už bude trochu vidět. Bude vidět v Biblii, když čteme Evangelium, tak už Ježíš nám dost o tom řekl, že Bůh nás má rád. Je vidět v té vodě, kterou jsme byli pokřteni, a je vidět u stolu Kristova, kde se sromaždujeme, tam už je vidět nový lid Boží, tam už se zjevuje Boží království. A také v neposledu na tom adventním věnci je vidět, že už to tak dlouho nebude trvat. Někdy ovšem na mě to nepůsobí, i když toto je všechno vidět. Ale přece zpochybuji, že to dobré, ta boží láska má převahu v tomto světě. Není to spíš tak, že si to namlouvám, že už jsme na té dobré cestě. No, je to tak. Někdy ta křesťanská víra má takovou povahu, že si zamlouváme a chtěli bychom věřit, ale uvnitř víme, že... No, úplně přesvědčení nejsme. A v tom případě se uchýlíme třeba k naší křesťanské tradice, k takovým adventním obyčejům, které nám třeba pomáhají. Rituály v životě jsou důležité i ta tradice 2000 letá křesťanská je důležitá, abychom i když Pýtáme, i když ochabujeme, se nestratili, abychom vždycky se mohli upírat o bratry a sestry ve víře. Ale apostol Pavel nám chce ukazovat, odkazovat na něco jiného. To světlo, o kterém on mluví, není světílka v nějakých lampionech nebo na nějakých věncích, které nám chtějí zlepšit náladu. Ta, to světlo, o kterém on mluví, ne, nejsou zbytky staré, starobělé křesťanské tradice. Nějaké doby, když svět ještě byl v pořádku. Světlo, o kterém apostol Pavel mluví, není idylka, ale světlo, o kterém mluví on, přichází ze předu. Dnes nějaké křesťanské minulosti, ne z nějakého šťastného dětství, ale z budoucnosti. Máte si na co těšit, milí bratři, milí sestry, těšme se na tento den, který už nebude mít konec. A to už je ta druhá věc, která je tady v tomto příběhu důležitý, když víme, ve které době žijeme, že už brzy bude nový den, tak dostane náš život jistý směr. Už víme, že je čas se procitit ze spánku a odvažují si hledět dopředu. Už jdeme stříc novému den dny a už není důležité, že je stále v našem světě dost tmý. Toto hledění dopředu, milí bratři, milí sestry, také není samozřejmostí, protože každý den, každý týden, každý rok prožíváme chvíli a pocitujeme mocnosti, které nám chtějí namlouvat, že tomu tak není. Chtějí nám namlouvat, že přece jenom to není rozhodnuto A nevíme, kdy bude nový den. Ne, není to samozřejmost, že se troufám optimisticky dívat dopředu, ale děláme dobře, když vnímá vše, vnímáme všechny znameny krizovým, kolem nás, ale máme mít přesvědčení a víru, že tento stav světa není konečně. Normální nálada je jiná. Žijeme v nějaké době, kde bývá to dobré, to světli. jenom tehdy, když jsem mladý, zdravý a šťastný. Zatímco to, co přijde potom, to je pokles. To je, když světlo ubírá. To je už temnota, kterou musí každý z nás projít, až se ponoří do věčný noci. Tak to je dneska vládnoucí přesvědčený. i když je dost lidí, kteří se cítí optimisticky, který hledí do budoucnosti optimisticky, ale přeci nám v tom přesvědčení, že to dobré, to mladé, mládí a štěstí, Jenom dočasné. Musím to využít. Musím vzít všechno, co můžu dostat. Měl bych dokonce žít lépe než jiný. Nebo dokonce na úko těch druhých. Když se dozvíme, že se mění klimato, klimat. Když slyšíme, že všechno spě ke konci, tak náš impuls, naše reakce je spíš to, tak to ještě žijeme dnes, děkujeme za nes a na zítra už nepřemýšlíme. A to je, měli bratři, měli sestry, to je právě neadventní myšlení. Adventní myšlení ví, že tam, kam spějeme, je někdo, kdo nás čeká a kdo nás miluje. Tam, kam míříme, není tma, ale světlo. A můžeme se těšit na nový den. Na konci nebude noc, ale den. Nebude mlčený, ale chvála. Nebude samota, ale společenství. A když toto vím, tak žiju jinak klidnější, chytrej a solidárněji. To je to třetí už, že taková vědomost nás vede k novému životu. Apostol Pavel říká, že pak odložte skutky tmy. To už pro vás není ten správný způsob, to, co patří do tmy. Pavel přitom nemyslí na nějaké zlé skutky, nějaké zločiny, které se konávají za tmy, aby nikdo to neviděl. Ne, On myslí na skutky nebo životní postojí, které se utíkají do zážitků, do extázi do různých iluzí, které se můžou užít v tomto životě, ale který končí právě zoufalství a sebeklamem. Toto všechno odložte. Když víte, že to nejlepší teprve přijde, že to svítání, ten nový den se přiblížil, tak toto nemáte na potřebí tak můžete zůstat střízlivi, Nemusíte utíkat z tohoto světa, tom nemáte zapotřebí protože máte se na co těšit. A budete to odměně, nemusíte se bát, že přijdete na to krátky, přijímáte, přijímáte hodně od Krista. Když odložíte ty skutky tmy, tak můžete se oblíkat oblect Krista. Můžete se oblíct zbroj víry, zbroj světla píše. Oblecte se v pán a Krista a nevyhovujte svým sklonům. Přít jemu stříc, dostanete nový šaty, který můžete oblíkat. Nemusíte si nadcvičovat nějaké nové, <coughs> nové zákony, nové předpisy. <coughs> Je to tak jednoduché. <coughs> Oblíkat si Krista. To vám umožňuje v této době. <coughs> A tak to, těmito radami vstupujme do adventní doby aby bylo opravdu radostná, aby, nám, aby, pro, nás, aby pro nás bylo zisk, abychom se v této době Kristovi přiblížili, aby, abychom se na něj těšili. Amen. Amen. Bože, tvůj syn přišel do tohoto světa jako král míru a spravedlnosti. Toto se stalo, z toho žijeme, za to ti děkujeme. A prosíme tě, abys přišel sám i do naší doby Abychom byli schopni prožívat tvůj advent. Abychom byli schopni se připravovat na tvůj příchod pokáním a skutkami světla. Ukaž nám svoje cestu, která vede k míru a spravedlnosti Dej nám sílu a důvěru, abychom touto cestu opravdu šli. Přijď do tvé církvy. Udělej naši společenství jako. Udělej z nich nástroji tvého míru. Přijď do našeho světa, které moc daleko do budoucna nevidí, která zapírá naději, která, který neví se s mnohověcmi rady. Přijď ty mezi nás, abychom viděli věci, jako zabíli ho, Přijď do našeho světa, aby lidi se angažovali druhých. Přijď do našich domů, aby se na nikoho nezapomnělo. Přijď k starším a mladým, aby všichni mohli zažívat Tvoji blízkost. Budu všech nemocných a takovou v krvem umírajícím. A to přejím, Tvé pomoci a naděje. Buď u všech, kdo se museli loučit ze svého blížního, přijď světlení naděje u těch, kteří jsou smutní a rezignovaní. Spojuj nás na cestě do budoucnosti. Na cestě, kterou nám ukázal tvůj syn, na cestě lásky, na cestě důvěry tobě. Dej, abychom právě v tomto adventu se otvírali pro to, co chce s námi dělat. Spolu se synem Davidovým k tobě voláme. Odprze náš, který si na nebesi, po světce. do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A vám řekná, ohraduj, ochladu ohranuje vás, Bůh všemohoucí a Otec, Syn i Duch Svatý.